Як відкриваємо гарну людину під тими менш гарними формами, якими вона себе любить виявляти на зверх. Самаківський уважно подивився на шагая. Можливо, але. Ходім же. Ходім, бо маю того всього отак, і показав на шию. Всі ми маємо того всього отак, відповів шагай, виходячи з церкви. Пішли на окіп і полягали на зеленій мураві, Позакурювали папірозки і дивилися на краєвид. З одного боку, далеко за ставом, майоріли вежі й стіни повітового містечка. З другого рисувалися житники з церквою, з приходством і з цвинтарем, на котрім був веніла могила Варської. З боку, як який фільварок, розсілося господарство Павла Кирикучки. Шагаєві пригадалися слова Залісного, і йому здавалося, що тая загорода висисає кров із убогих селянських хат. «Селянські оселі худнуть, марніють, бо діваються кудись, а Киричкова чим раз більша і повніша. Дивно, що в нас тяжко знайти село, яке свого вампіра не мало б». «Гарно тут, правда?» – спитав Семаківський. «А що у вас доброго чувати?» «Від тої пори, як ми бачилися, нічого. Вчите вже? Ще ні. Що лиш нині школу направляють». «Ну, то добре. Я вам, власне, хотів сказати, щоб ви зі своїм війтом не дуже бралися по підсили, бо не поборете його. То такий потентант, що другого такого в цілім повіті нема. Знаєте, порядний війт, і більше вам не казати не треба». «Знаю, і це знов моя трагедія. Я оступатися не вмію. Знаю, що моя позиція слабенька, прямо нікчемна, а все ж таки здавати її не хочу». «Ну, то вас знов пересунуть, пане Шагай». «Так що?» Нехай переносить. Діду, діду, село горить, А дід торби, та й на друге. Так і я. Добре, що не маю жінки, ані дітей. А самому волочитися не страшно. Все-таки, де тільки чоловік був, Якісь добрі сліди за собою оставив. А не прив'язуєтеся до місця і до людей? Шагай почав крутити свіжу папіроску. Скрізь та сама біда, І скрізь знайдуться симпатичні люди. Але таких, як Ілецький, то нелегко знайти. Гадаєте? Ані такої другої дівчини, як Ганя. Подобалося вам? Дуже. Таке, знаєте, з кисками, добре створіння. Шагай довго не міг висіркати огня, а Семаківський дальше вихвалював Ганю. Я вже другий рік у них буваю, а не чув, щоб вона зле слово про кого сказала, щоб обмовила кого. І не нарікає... На нікого, хоч, надумався хвилину, хоч знаєте, мабуть, мала би на кого. Ну так, покивав головою Шагай. А Симаківський кінчив. Часом мені такого сала залють за шкіру всі ті братства і комітети церковні, що прибіжу до Єлецьких недобри, як сто псів, а побуду там годину-дві, побалакаю з Ганою, і буцім відродився чоловік. А чому ж ви не оженитеся з нею, вихопилися Шагаєві? Семаківський розсміявся вголос. Моя жінка, то касета малярська, пане Шагай Я їй вірність присягав до гробу А до того прошу не забувати, хто я такий В нашій суспільності я просто Ніщо, люфт, як говорять німці, повітря В нашій суспільності треба знайти якесь становище Треба мати титул, пенсію, рангу В нас ще не цінять чоловіка за його уміння і працю Хіба ж ви не бачили, як дивився на нас останній неділі пан суддя Пищу? Дивився так, бо цим ласку робив, що сидів за одним столом з нами. Отож, бачите, самі елецькі добряги, але в їх родині, певно, знайдеться не один такий Пищук. Хіба б я залюбився на смерть, щоб дівчину наражав на такі родинні непорозуміння, але тут, додав, цього припадку славити Бога нема. Нема? І шагай подивився на Симаківського. Я на смерть влюблений у мистецтво, сумно якось заявив Семаківський. Декламуєте? Ні. До декламації я не маю дару. Весь засіб свого чуття висловлюю красками. Про жінку і хату. Навіть не гадаю, мій пане, що б я їх утримував. Наші заробітки марні і непевні. З Товстогузів я, мабуть, вийду безгрішним Так, наші письменники і артисти мають жити, як небесні птиці Але потіштеся гадкою, що письменники у нас ще менше цінять, ніж малярів І з того ми виростаємо, пане Семаківський Не треба тратити надії Я її не трачу, лише контра спем сперу Без надії сподіваюсь Надія на таких, як Леміш так, це активний тип, який контраст між ними і Ілецьким. Що ви їх рівняєте з собою? Ілецький з найглухішої доби вийшов, а Леміш, саме десятник, вечірничник, правдянин, громадовець. Я був малим хлопцем, як такі леміші в ходили, танцювали козака, виступали в театрі. Хлопоманщина і багато Тульщина переїздила до нас через Збруч. Тепер вони зайняли становище і працюють поважно Це вже не українофіли, лише українці Не козакомани, а робітники народні, які не оглядаються на Москву Лиш вірять у свої власні сили Між Ілецькими лемішами ще більша різниця між Дашковичами і Радюками у нечуєвих хмарах Ваша правда, куди більше? Добряги і Ілецькі нагадують мені гоголевих старосвітських поміщиків він як Анатазі Іванович, а вона як Польхерія Іванівна. Деяка, схоже, безперечно є, тільки що голи поміщики нічого не роблять, дурно хліб жують, а отець Ідецький все ж таки працює в церкві і в парохії, а його дружина працювала колись, а тепер вона, так сказати, на емеритурі. І у Гоголя Гані нема, Шагай притакнув, так, у Гоголя Гані нема. Вона у житниках, як веселка над пустарем. Таке було моє перше враження. Семаківський уважно подивився на нього. «Перше враження дуже часто правдиве. Мені, звичайно, як хтось не подобається відразу, то я й пізніше його не полюблю. І навпаки. Але ви порівнювали Ілецьких з Гоголевими поміщиками. Мушу вам признатися, що мені те порівняння не раз приходило на гадку». Я донині не знаю, чи маю любити старого Ілецького, чи ні. Він мені симпатичний, бо добрий і чесний. Але злість чоловіка бере, що такий, скажімо, попросту сафандула, дивиться на життя і буцім не розуміє його, ніби сонний мандрує по світі, а властиво навіть не мандрує, а тупцює на одному місці». Шагай мовчав, передумував те, що сказав Семаківський. «Так». Але Гоголеві поміщики як літературний твір, власне, тим цікаві і незвичайні, що автор в незвичайний спосіб згармонізував ліризм з сатирою. Читаючи його пригарну поемку в прозі, ви то посмієтеся за Натазія і Пульхерії, то жалуєте їх, особливо його, коли він на старості літ втратив свою вірну подругу і лишився самотнім. Пригадуєте собі місце... Як-то Атаназієві подали мніжки зі сметаною, а він згадав, що покійна тую страву любила, і розплакався. Рука його упала на таріль, таріль перевернувся, полетів і розбився, соус облив його цілого. Він сидів без чуття, без чуття тримав ложку, і сльози, як ручай, як невгомонний фонтан, лились, лились ливнем, не закриваючи його серветку. Гарно писав наш великий земляк, умів глибоко зазирнути в душу, умів зрозуміти її.